астрономічні суми. Кожна з них дорівнювала річній зарплаті Рози Петрівни. Коли Розу Петрівну затримали, за словами слідчого Винокура, вона мала багато коштовностей, і у цих коштовностях, ніби в фокусі, відбилося все нікчемне життя цієї людини. Сповнене страху, принижень і кошмарів ночами, котрі не щадять жодного злочинця. Піднесений настрій щоразу поступався місцем Відчію, не мала сумніву, що її наполегливо розшукують. Так, Михайлові слід було протестувати завзятіше, проти золота, кришталю і надмірної схильності матері до витонченої кухні. Щоб тричі на день було те, що ми, звичайно, споживаємо лише на свята. Протестувати передусім заради самої матері. Навіть сусіди по будинку помітили, що з Розою Петрівною щось не гаразд. До людей ставиться зверхньо, Ні з ким не спілкується, Помітили, що задовго до того, Як її викрив ревізор. Це, безумовно, вже була руйнівна робота Пожадливості, Котра врешті-решт і привела Білявську На грань повної життєвої катастрофи. Навіть до власного чоловіка Роза Петрівна ставилась більш ніж зневажливо, Бо, як на її погляд, Він був рядовий інженер, який не міг забезпечити їй свято тричі на день, який взагалі дотримувався старомодних звичок і зовсім не поділяв її прагнення до гострих відчуттів. Навряд чи підтримувала вона будь-які контакти з ним. Проте жодної можливості не можна було відкидати. За оперативними даними, чоловік Білявської одного разу зібрався до Одеси, де мав пройти обстеження в Інституті очних хвороб імені Філатова. Його супроводжували діти – Михайло і Світлана. В день усі четверо відвідували пляж. Так, четверо. Ніхто з Білявських і гадки не мав про те, що цей скромний, відпочиваючий із стомленими уважними очима є інспектор карного розшуку. Він відбув до Одеси в одному поїзді з Білявськими. Білявські купалися, а інспектор лише заздрісно дивився їм у слід. Білявські обідати йшли до ресторану, а інспектор перебувався пиріжками. Цілком можливо, що Роза Петрівна в Одесі і вийде на своїх. Тому її чоловіка та дітей не можна було спускати з ока. Роза Петрівна не з'явилась. Вона взагалі не з'явилась ніде, де можна було розраховувати на її появу. Через два роки слідчий виносить постанову про тимчасове припинення слідства оскільки всі можливі слідчі дії на цей час виконано, а для решти конче потрібна сама Роза Петрівна. Тому прокуратура міста Києва доручає управлінню внутрішніх справ продовжувати посилений розшук Білявської, зазначивши всі ймовірні, малоймовірні і навіть неймовірні місця її перебування, всі її встановлені зв'язки. І знову просвідок. Звертається увага на те, що син Рози Петрівни Михайло зачастив до Москви. Слід? Може, саме він і виведе на Розу Петрівну? В одному купе Михайло, в іншому інспектор карного розшуку. Проте жоден з них цього разу зустрітися з Білявською вже не може. Через збіг обставин. Оперативнику з Києва не вистачило буквально кількох годин, щоб скласти рапорт про успішне завершення операції. Операція, яка тривала кілька років, і яку завершила московська міліція. Пригода в універсамі, При спробі здійснити дрібну крадіжку в універсамі No3, було затримано невідомо, яка своє прізвище назвати відмовилась. З її сумки вилучили проттовари, котрі вона намагалась винести з магазину, не розплатившись. Власне кажучи, Цю справу неважко було владнати. Якби злодійка щиро визнала свою провину, вибачилась і повернула гроші, навряд чи адміністрація універсаму номер 3 викликала б міліцію. Проте затримана поводилася вкрай зухвало і платити відмовлялась. Матеріальні утруднення? Чому ж тоді її руки обнизані золотими перснями і каблучками? А втім сержант Халін, проста людина з обмеженим часом, не вдавався до розв'язання складних психологічних задач і полишив їх на розгляд начальства. У 28-му відділенні міліції Ленинградського району, міста Москви, куди було доставлено невідому, її допитав інспектор Сверидовський. Тоді невідома назвалася Івановою Марією Василівною із колгоспу «Росія» Сакського району Кримської області. «Не знаю, про що думав у цей час інспектор Сверидовський». Можливо, про те, що ця вже немолода жінка із важким і настороженим поглядом ніяк не схожа на колгоспницю, а може, про те, що справжня чи удавана Марія Васильівна, безумовно, знала кращі часи, з її обличчя не сходив вираз невдоволення і призирства, і, мабуть, не тільки до оточуючих, а й до себе самої. Що вона, Марія Васильівна, чиї руки, внизані перснями, звинувачувалась у крадіжці фронт товарів? Щоб спочивала на спартанських нарах і не на найкращому товаристі? Може, про це думав інспектор Сворідовський, а може й про щось інше? Тільки його здавування не було меж, коли при особистому обшуку у колгоспниці в лапках